گران و مخترمات کو د مولانا لیا کتولیس داد دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کې اسم دو دارچین کی شیره دا دی ده ملای دو پتی ایسا تای اشاہ سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان اس دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اول کې داوره توحید پاکه دلایل بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله پاکي بیان یو عللرا ما غسوف السماواتي چې په اسمانو کې دی ول ارضی په ما کېري سبحهم حاضر یقینی در یا کل کلا سبحا ذکر ی کلا کلا یو سببه محکم دی ول لا پاکي بیان شوی دا رستم بیانې کې موجوده بیانې کې وهو العزيز الحكيم وهو دغى الله زور ورده هاوند حكمت لهو ملك السماواتي دغى الله لر اختیار داسمانونو والأرضی دزم کرين يحيج وانده كولكي ويميد عمر كولكي وهو دغى الله على كل شئن قدير فارسل بانده طاقت لرن کرين هو الأولو دغى الله أول ده هو الأولو دغى الله أولو یعنی کان اللہ ولم یکو شیعا و دی مخیدار سنا ایسوک نو ایسیس نو والآخر آدی رو ارستن دی کل شیع انحالکن الا وجہا اریو شیع فناکی دنک دی مگر یو دا اللہ زاد دا باقی ری والظاہرو لا تدرگو الابسار والباطن لا تدرگو الابسار و الزاہرو پیتبار دو دلیلو اللہ ظاہر دی پیتبار دو دا سرباتین دی و هو دغا اللہ بکل شین علی پارسز باندی پوری هو اللذی اللہ غزات دی خلق السماواتی چپی داکر جسمانونا والارد آزمکی یا و الزاہرو انتا الزاہر فلیس فوقک شئن او باتن وان طلباتن فلسا خلفت شيون ستان رستم الایسو نشتا ما قدمم نو رستم نو الله اختیار تعالی هو الذی الاغ ذات خلق السماواتی چ پیدا کړ اسمانونو او الارض ازمکی فیسه تتی ایامن پشپغل ازوکی ثم ما بیادا خبرم اور استوا چې برابر شوی دی علال پارش باندې یا علمو پوی ما تاسو یې لجو چې داخلي فلرځه په ځماګه کې او ما یخرج او اخرج زمينه را دیس مکینه او ما ينزل او اخرج راسې مینه سمايه یعنی اګه کرلې کې مینه سمايه دبر نباران او ما يخرج فيها او اخرج هي په دې کې عمل الله ته پتره او هو دغلا ما کوم تاسو رده اين ما كنتم کوم دې کې چي تاسو والله خدای پاپ بما پاسو تامالو نا چې کوي تاسو به شي لدن کړي لهو ملک السماوات دا غلال او اختیار د اسمان مو دزمه کوي وای لالله او دی الله تاسو رجول امور واپس کیږي با ټول کارونه بیا دلیل یونی جلاله داخلې شپه په نهاره پر اس کې وای لجنهر او داخلی روزه په لیل شپه کې دا انقلاب سوکرا او الله د کسه استابه زندگی کې انقلاب راوستن کې الله ري وهو دغلى عليم په دې به ذاتي صدور پر اذن د شنو باندې اوله طریقہ د انفاق په سبيل الله تعالی په دېوم آیت کې کوم دې ذکر کړي چې لا پاک تاسو په دې مالونو کې خلیفګان ګرځولې نو د الله مال دغپن باندې ورکه کنن دغه الله درکولې دې آتی به کې خلیفګان ګرځولې نو دا مال بستانه پاتې کیږي او تا ته پا تا شویره تیپا کی خلیفه گرزوله نستانم پا تا کیگی نو الله په پنو ملگا وکن آمینو بالله یقینو کیپا یو اللہ بانده و رسوله پیغم برداغ بانده وانفقو آخرش که مما دا قسماننا جا لکم چه گرزوله تاسو مستخلفینا خلیفه گان فی اپاقی کی دکا دا یو د دا بلن بلتا مال پات تا او دا سرازی پی سلسل روان را فالذین فسقاکسان آمنو چې قینه کړه دې موږم پتا سکی وانفقو او خرج کې مال لهم دې رپارن اجرن کبیر بدله لرویا ومالکم سشیرت اصلرا لاتؤمنون بالله چې قینه کوي په الله باندې سم مطلب یعنی تاسو خپل ایمان مضبوط کړئ مال لگے خو ایمان نه کمزورې دي به موږ ورکات وګنره ور رسول پی غمبار یدعوکم رابلې تاسو تو امینو بررات ب کوم چېښنو کې تاسو پره خپلبانندې وقد خ ظمی سااق کوم او یقیغې راستاسوونه پهلهله میر وختېواده ان کو معمنې کچرې تاسو مومنان الله غذاات ی ځلو چ را لې الله بد پند خپلته آیت ان باتین دلی لکاره د ی خې جا کوم د دیره پاچ او باې تاسو من ز تیارو ذشرک نا اعلان نور رنا د ایمان تا او دیجه ک مضمون د انفاق شروع دی نه معنا وسکه لې خرجاکوم د دېره पाचوبه ستاه تاسو من ازل ماتي د تیارو ذشوم تیا نا اعلان نور رنا د سخاوت تا چشتانه غشمتیه تیرې لرشي اوس سخاوت پته کې بيداش وا ان الله بهشکل الله بكم فتحسبان دی لرؤ فر رحيم قام حشب قد كون کې مهربان دی پدويم زلباندي ترغيب انفاق په سبيل الله تورکي چودا دامال خرج کا دا الله پنوم باندې ولا چر دامال مال دا الله پنوم نورکي نه دا مال پاک الله پاک تبات کیږي نخداري چې دا الله پنوم می سپکه ورکي چې الله دل اجر در زكاري اوسيز الله توفات کی دن کي له ومالكم اسشوري تاسل الله تنفقو چې نه خرج کا امحال په سبيل الله هي پدین دالاکے ول اللہ ہی خاص اللہ لرا میراث السماوات میراث داسمانونو دے ول ارض دزمو کرے میراث پات کے دل ذکر د میراث یکڑ دے جک چي میراث ملکیت جبری دے کنا دیو سلی د اقوا خنی چي دمان د مل رشی اوقا مقابل لزی نو اللہ پات کی گبا ول اللہ لا استوی منکم ندی برابر بتا سکے مناسو کو انفقا چې خرچ کړی دی من قبل الفتحه مخه د فتح مقینه وقاتلو جهاد کړی دی ځکه فتح مقینه زندگی مخکې ډیره سخته و امتحانات ډیرو قربانې دی او دا کسان اعظم او ډیر لوی په درجه کې من اللذین دا کسانونا نه انفقو چې مال له کول دی من بعضو رسره دین وقاتلو جهاد کړی دی وا لنوا الله لووس نه او د ټول سره الله واده کړی د جنت جته ټولله الله ووررکخوا صحابی کن ننجومې په به همخته دی احت دییت والله خدای پاک به مع پااسو تعملونه چې کوی تاسوو خیر خبردار د پارسهبانډې دریم زلبانډی داوره توهی د آې قیم چې کمن اغزکر کوي اور مطلب داد چتوخ الله ترحمان نور کې او زه قرض ورکه تا نه نه چې کارجه ورکه الله بدل بدلیدر کې من ذل ذی سو دا کس ی قرض الله چوربکه الله ته قرض حسنن قرض غیستا فیزع فیه لهو د چن بکیدل ردا مال ولو در پار اجر کریم بدل الیا بدل را غیستا یوم پار دن دی ادا بدل بکلی یوم د اپا غرز تار المومنین چطبو این مومنان صری والمومنات او مومنان خذی یا ساچ روان بای نورهم رانعی ردینا بین ایدیهم مقردینا و بی ایمانیم او رسنو آخی طرفتا من بین ایدیهم مقردینا و بی ایمانیم آخی طرفتا نو ایدیهم بان خلفهم اغی قیاس کو او پا ایمانیم بان شمائلیهم اغی قیاس کو بو شراکم زیر والی دن وزی جناتون دا غباغلو تجریجی با یکی با منتاتی هلنهارو لان دا غی دا غینا ولی همیشا و دا زیر قشلی بای او دا هر طرف نزیری بای اللی واخلی واخلی دا مزی واخلی خالدین فیها همیشا بای پاگی کې ذالک دا هو الفوز العظیم دا کام یبیلو یدان یو ما پارد باندی یقول المنافقون چوائی با منافقان سڑی والمنافقاتو منافقان خزی للذین آکسانو تا آمانو چه مومنان دی انزرونا انتظارو که منگتا نقتبس چواخلو منگا من نور کم درانا استاسو نا منگتا لگ سبرو که مختیارو کیو قیلاو بیوی لشیدی تا ارجو و پسلر شی و را آکم رستو فلتا می سو نو حاصل که دارانا یلتا کی ان دنیا تا دنیا تلر شئی دا دن تنمیلوی گی دا آغزی کې میلاویږي او آتا سنا اغم قطل را فزور ایبا خبری ای بدی کئی فزور ایبا نعب والشی بین اهم پامین دی کئی بی نیو یو دیوال لہو باب چی براغیر پار دروازا باتنو دن ترب داگی تا فیه الرحمت و پاقی کی جنت و او و ظاہر او بهر تا من قبل ایی مخامخ داگی العذاب دو زخده دن نجنت بارت جکم نید دو زخ یو نادون اهم اواز بوشدی تعلم نکم ما کم یو نادون اهم اواز بوشدی تعلم نکم ما کم چه آیا نو منگا ملگری استاسو مومینانو تا بعد آواز دا منافقینو کی چه معنگ استاسو ملگری نو منگ استاسو ملگری اونا نا عواز بوکدی مومینانو تا نو منگ استاسو ملگری او بوای دی بلا ولنا ولکن کم لکن تاسو و تن تم بلاری کلو خبل زانونا انفز کم خبل زانونا و ترب بستم او انتظار کهو تاسو و تب تم شک کهو تاسو انتظار تاسو کچه دامامنان بکل ختمی شکم کچه اردی پا حکر یو که نمون پا حکر یو و غررت کم الامانیو آدو که کلوی تاسو امیدونو حتا ترده پوری جا آ چه شو جا پمانه دخکار کی امر الله دین دالا و غررت کم دو که کلوی بللهغرور پهله بندې دوکه کوون کې ینی هغهشیطان او تاداغه پلم سبانده و روان فل یو ما پسوندي لا یو ښځو نه به ش غستمن کوم ستا سنااف دتون پیسې والینلهنا نه دا کسانونه کفرو د کاافراندي نه د منافقینونه نه د کاافرانونه ماوا کومنونار ځای ستاسو ور دی ما اولااکم دا ورو یا دا ورو ما لااکم لایق دی د تاسو سره یا او لا ب کوم لای کې تاسو په د اووربانندې بدبرابرابر درره سره و ب سلمه سویر اور ډیرنا کارځې دوسې دورې علم یانې نه د معلوما لللهنا آمنو چې من را وړ دی ان تشغا چې نرم شي قلو به هم الله کتاب الله اتاب د الله ته وما نزله دا ذکر الله دا ومانه نزله تفسير دی ی ذکرنا مراد سو ومانه نزل ینه اچرا لګل دی من الحق ینه حق دا قران ولا یکونو ان رکی کی کل ذینا پشاندا کسانو اول کتاب چور کړه شیغه ته کتاب من قبل مخره دینه فتعل اپ سبد شو علیهم الامد و پدی بانه زمانہ فقصد قلوبهم نسخ شو زون ردی و ځونه چې کم ده نه هغه سخ شو عبد الله بن مسعود دلانو فرمای کله چې زمنګ لاستمال لاغي فتوحات شو نه زمنګ زونو کم چې کم نه फरक راوي ولی مال دولت کو دوره دور نه لکان وا كثير من فاشقون ازاد فدی کې نه فرمان دي علموا یقین سات ان الله بشک الله یحیل الارض ازکی زمګه بعد موت ها پښ دو چواله داغینا قَدْ بَيَّنَّا يَقِينًا بَيَانَ كُلِّ دَمْغَالِكُمْ الْآيَاتِ تَاسْتَايَتُنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ بِشَكًّا يَقِينٌ كَوْنِ سَرِي وَالْمُصَدِّقَاتِ او يَقِينٌ كَوْنِ خَذِي وَأَقْرَضَ اللَّهَ أَوْ كَوْنِ كَأَلَّتَ قَرْضًا حَسَنًا دَقْرَس قَيْسْتَ يَذُعَافُ الْأُمُ دُچِنْ كُلَ بَشْدِيرَ پَارَا وَلَهُمْ دِيرَ پَارَا دَغَمَال والله همدره پااره اجر کري كب... بد لښایسته واللهځنا کسانان آمنو چې قې کدي بالله په یولله باندې ورورسې او پېغم بران د غبان اولهقا دا کسان هم مدي صرف دي یقین کوون کريوه شوه دا او ګواان رایم ینی ګواان بایددي ع د ریم پهخوا خپل له همدیرهپاره اجر هم ب نوور هم رانا ارددي واللهنا کسان کفروجکافاندي و کس دبو د روجن کوي به آیاېناوک منظمنګا آیقا دا کسان اصحاب جهیم ها دا ددوزخدي ااعمو پو شو سلورم زلبانه ترغی به انفااقفی سبیلهته آې مطلب دا دی چې مال ته او قه ځم نه ستانه پچ کېږیم نہ دا ټوکې لوبيري نو دا د دنیا دا مال دا ټوکې لوبيري نو وسره ټوک لوبوبانده احتشوي ائلمو پوهشه انمل حیات الدنیا چې بهشکا جنہ دنیا لايبن لوبيري ولاهن او ټوکيري حقیقت د دنیا لوبي او ټوکيري وزینت خایز دے ار یو شړی وي زمار سره برابر دی دوره مې جیداد دے دوره مال دے دمرې بنگلي خایز وَتَفَاخَرُونَ بَيْنَكُمْ او فخر کولې پم استاسو کې پمینس پل کې تفاخر دي ا ري وسړوي نماز زماسه چاته ضرورتې ازه پوره ما ازه مات عمر مال وَتَكَاسَرُونَ ا ډېر والے فل امواله پ مال کې ول اولاد پ اولاد کې زبردن مال ډېرو ما اولاد تبر مې زیات دي دا تفاخر او تکاثر دا دي کما ثلغیسن په شاند باران فنا د دنیا ذکر کوي ها کما ثلغیسن په شاند باران دی عجب الکفار چې خوشالی زمي دارن نباتهو گیا داغه زرغونه داغه څه فصل باندې باران نشي او اقا فصل دې خښت کی له لهاته وېدا نظر چې کم نه ناراضي زمیدارو یر دا بزو پسل لسنبالو بے ثم میاهی جو بیا تازا کیگی فتراهو نتبوین اغا مصفرن تک زیر ثم میاه بیا شیغا حتوه ما زری زری بیا زری زری شی لول شینا خمزیدار او پاکر کې بیا زیر شي او بیا زری زری د دکر دنیا مثال دیو سړی با خطوال سرناو عرص چکم نن دا دنگ دوس په برابر او اخر کې پیدا مر سیل راشی د دنیا نه لړش الله یو دنیا ژوند تاسو کېږه ما وفي الاخرته په اخرت کې عذاب شديد عذاب سخت دي او معفره تن به نه دامن الله تر په د الله نه ورزانه او رضا مندي را ومال حياته دنیا نه ژوند دنیا الا متالقور مگر د اسکر دنیا دا سکر دو کې دا وتا دکې سابقو نه چکل دنیا سکده و خرابه ده نخشه کم ده ندر غیب آخرت سابقو رانده که گیلا معافرت اسباب د معافرت ته من ربکم د طرفه ده رخ پنه اسباب د معافرت لطوه قرآن ده سنت د پیغمبر ده نیکه ده ده ده اسباب ده معافرت اوزه که د جنت سبب ظاهری آمال ده و حقیقی ده فضل و جنت اغ جنت عرضو ها چه فراخی دا غی یا پلانوال دا غی که عرض سمای وشان دا پلانوال دا سمان والعرض دا زمان کره خدا زمان دا پوی دا پارا چکنه دوم را پلانده او عیدت تیار کرد شده دیلی لذینا دا پار دا کسانو آمنو چیخین کرده دی بالله پیوالله بانده و رسوله پیغمبران دا غبانده ذالک دا یعنی حقیقت د جنت فضلالله میره بانی دا الله دا ذالک حقیقت در جنت فضلالله میره بانی در دا یوتی ورکی مئیشا چا تا چو غاڑی والله خدای پاک زل فضلالعظیب حوان در فضل ویره پینزم در بان ترغیب الالانفاق او داده دا چه مال لگوا دیوی یالو دام آزکه یخیره غم خواده لمیخیره که غم را باندراشی مصیبت را باندراشی دا بزماغی که پکار رازی نا لای مصیبات کوم مقررې افاصم تا ته برسې د مال دولت پوجباندې نشو واپس دی ما اصحاب من مصیباتین نلسیګ اس یو مصیبت فل ارض پزما کې ولعفیان فزکم ان پنب سن استاذو کې الا فی کتابن مګر دا په کتاب دا الله کې دی من قبل ان نبرعها مکه د پیدایښ د مصیبتنا دا مصیبت تا تلانه دراغلې دا لا پیدایښونو چې دا مقرشه دی و دا مصیبتہ مخک چکه من لیکل شوې یاد اده ال عفی کتاب مگر دا په علم دا الله کې من قبل ان نبر اها مخې د پیدائش د دینه ها زمیر دې زما تراجر زما کا الله لا نو پیدا کړي چې دا مصیبتہ لیکل شوې دا برار اسی ان ذالک بعشق دا علی الله په الله باندې يصير درساندې لکه لا تاسو لکه لا تاسو د دې لپاره چې غم جننه شي تاسو لکه لا تاسو چې غم والله ما پااسبانې فته کوم چې ف شو ستاسوونه والا ما نه پااسبانې تفره چې خوشالی کې تاسو بما پااسبان آات کوم چې درکي تاستا والله خدای پاک لا یحبو نه غښی کلله مختلف هر یو لوی کوون فخر کوون کېلهنا کسان یيب خالوونه چې شمتیا کوې و یا مروونه ناسا اوکم کې خلکو تابل بخلی شمتیا بان وَمَن يَتَوَلَّ وَأَجَأَ مَخَارَاوَ دَینفاق نَه چې مَن لګوم د انفاق په سبیل الله نه روګردانیو کړ مخې واړم فإِنَّ اللَّه بېشکه الله هو الغنی الحمیید د غل بې پروا د استایل شويري ودخلکم مال ته ضرورت نشته د صورت اولی سختام شو وز دوی میسا د صورت اپای کې ترغیب الالجihad بنزو تر قصر انفاق فی سبیل الله تا ترغیوار کو لقد ارسلنا یقینن منرا لے گلی رسولنا پیغمبران خپل بالبینات پخ کارو دلیل و انزلنا اور علی گلی دمنغام حمل کتاب عادی سر کتابنا والمیزان او طول والمیزان او داتول ل یقوم الناس د دې رپا چ مضبوط شی خلقو بل قیسه قران دا میزان دی لکه څنګه چې داړ یو سيز د پارا تلش ترې جوار غنم او سو هرڅ په خلک تلي د اعمالو د طول د پار قرآن د چا عمل هغه د قرآن او د سنت سره برابر وي نو دا سړی کامیاب دی کتاب او سنت لی سرفیون بلاوتن ناس فیها ظلم حق و قرآن او سنت او زمہ کسوټیرا اړ ډیر خلک منګا پدې باندې زمې لې دی پدې کسوټې باندې قو دازان نزل الحديد او منغا لله ده فقلنا يا خلقنا زل الحديد وخلقنا الحديد من پیدا کل د اسپ في شتري په کې بعض سخت ومناف او فيل لل الناس دپارده خلکو دا وپ ال لا راله او س کارکو. داردې د دا پارا چې جهاد بکه جهاد که چې مسله توحید هغه نه او د مخالفت کی تور به اخلي جهاد بکه بیا ولی عالم الله ارضیه پارا چې ښکار کله میاں سره هو چې څوک امداد کوي د دین د الله او رسول پیغم پیغمبرانو دغه بل غیب په نه له دلو باندې ان الله بشکل الله قوين طاقتلن کدي عزیز زور وردی. ا دا وس پنه ذکر کو بیا د انبیاء ور پس ذکر کو چې هر پیغمبر په خپل زمانہ کې د الله دشمنانو سره jihad کولې ول ولقد ارسلنا ان الله बेशक الله قوین طاقت لرون کې دی عزیز زور ور دی ولقد ارسلنا ايق ان من غرا لې کلو نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام وجعلنا قر ظلمن کا في ذريههم النبوته پاولا دغه کې پیغمبران والکتاب او کتابونا دا مرالي قلو. فینبال په کې مدو لارمونتونکیو وكثيرو من هم او زیات په دی کې فاسقون نه فرمانوسم مقفینا بیاپرله پسرو لیکلمونګه الله آ ساارم په قدمونه داغې په تعلیماتو راغی خپل ځکه هرریو پی غمبر ته کتاب نه وررکه شوي. بلکې د بل پې غمبر غ دینو شیتتو پاغې بروانو عغه وقفنا او پر لپسیر او لگا منگا بے سبنِ مریم عیسیٰ علیہ السلام چیزی دے مریم دے و آتینا حل انجیل او ورکر منگا ته انجیلو و جعلنا او گرزول منگا فی قلوب اللذین و کسانو کې اتبعو چتابی داری کل دے دا عیسیٰ علیہ السلام رافتن نرمی و رحمہ او رحمت و رحبانیتا او پری خودل د دنیا ابتدعوها چې دې جوړ کړو هغه لاره د ځانې جوړ کړو رحبانیت رزان جوړو رحبانیت فی الاسلام دینښت نبی صلی الله و سلام تا حضرت عثمان بن مسعون اقرغ به ځخه دغه کوم نبی صلی الله و زما دن کې رحبانیت نشترې چې ته پیازی کې بناسته او بس تیار به خوري او په چا مخمله غو او ما نہ بلکہ قران سنت به بیان ميدان ته کوم نه نه روزا نہ لہی دی عیسایانو ده ځان نه رحبانیت جوړ کړو ما كتبنا علیہم موږ نو فراس دا رهبانيت په دې باندې الا ابتغا رضوان الله مگر د پاره د لټولو درزاد الله پماره او ها دی له حاضر نکدای حقره آیت ها رښتینې له حد ځکه باچا وخت د چې تا مسله توحید بیانوله د بیانو اوبه واجو یو درې مډل واه اری اجازه ته وختو چې موږ زنګل ته ځو ولته پراته یو بادشاہ ته ته ته چې ما ته سنوي نو ځکنه لا غیل له الته پراته و پانه به وړلې وخت به ته رو د الله عبادت پہ کو دا خلق چراغ نغیت نه بیا بل سجو پړې موریدې ملانګي اگر دنیا پرستی اغه نه جوړکړه نو قران کریم دیږي کې دا هغه ربانيت غلطه دا غیرت کوي فاعتین الذین فاسورگم گاکسانتا امنو چممنانو منو پدی کې اجرهم بدلې داږي وکثیرمنهم عذیات پدی کې فاشقن فرمانو یا ایهلذین امنو اے ای مومنانو اتقوا الله ویره کې د الله نا وامنو برسولیہی ایقنو کې په غمبر دا غ باندې یو ته کوم در بکلیش تاسو تاسو قفلېنی د چن مر رحمت هید مر بان دالانا و اجعل لکم او بگرد استاد پارا نورن رنائی تمشونا چتاس بروان بی پاغی و یغفر لکم مافکی گناو نستاسو و اللہ خوده پا غفور رحیم بخونکی محر بانده لی اللہ یعلمان د دیر پارا چی پوشی احل کتابی خواب اندان د کتاب لام دی زید چی پوشی احل کتاب احل کتابی کتاب خواب د کتاب اللہ اقدرو تعاقت نه لریدي الله شین په اییدبانډې من فضل الله د فضل د الله الله فضل چاله ورکيڅوکې منکولی نه شي چالی نوور کې اغلی ورکول نه شي نل فضله ب شکه فضل بیادلله په اختیار د الله کې دی یوې ی ورک منشا چاله چې غړی اوقررنند به فضللی سر تل بهقر کتی شو یو تلله حکمت منشا او وَمَنْ يُعْتَلِ حِكْمَتَهَا فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا الله يجب أن فضل جعله كما كما يكون زوش والله وَاللَّهَ خُدَهِ بَاكْ فضل الْعَزِيمُ فَعَوَنْ دَفَذَلِ الْوَيْدِ ها سورة المجادلة نزول كي يو سلل پينزمه پس دا سورة الحجرات نازل شويره دعوة دا سورة نقص دا رسومات باطلو آ چ خلکو ځان باندې لازم کړی ځان باندې لاوکړي او هغه دین نه نغبه ماته زکه دا طریقه ر انبيالههم السلام ده نه پدې صورت کې نغذر رسوماته باطل اوکي مخک سرवत او تعلق مخک صورت کې ترغيب بیان شو بيان شه نه پدې صورت کې وې چې jihad کوي نه دړلونکي ستې وړي ستنې بشورو کوي نه دې صورت کې وې چې نغذر رسوماته باطل اوکي اگر رسم مات ک چې دین نه دی و غرسم دی او کار ثواب نه دی طریقر پیغمبر نه دا دا غیر چکم دي لوک ندی صورت کې دا غیر چکم دي بیان کړي یا وقت کې صورت کې په سو طریقو سره ترغیب ال الانفاق بیان شو ندی صورت کې وای چې کته مشر ل امر ل ڈاله او تخضان سره وړي ندام کار ثواب ده دام صحیح ده ندی صورت کې دا بیان کړي چې معشواره کې استستان نه تپوس کوې مشر لځې دګې نور مشران نځان سره سرنو سر توخ په ډی وسه ځکه هغې سره د زلو پا کې چکم نه نه محبت سیوا محبتېواکی د په صورت کې د غې بیان کوي خولا سر او سرت درې قوانین معمنانو ته بایدیانې کد صورت کوې او درې زواجر هو منافقیو ته ورکي دا د صورتو لنډ خولا سره درې قوانین معمنانو ته او ادریسواجیر یعنی زورنی منافقین تا انقض در اسومات باطلو دا صورت خلاصا بسم الله الرحمن الرحيم قسم علی الله یقنا و ولد الله و نادا خذی قول الذی و نادا خذی تجادل و چباس کو تا سرا فی زوجها بهارد خاون خلق و تشکی فریاد کو الی الله ی ولاتا و یسمه او اوریدون ریدون کره تحاورا کما ده خبرو د دوارو استاسو و الله اللہ خبری باوری دا یو صحابیو دا غی بی دا بی بی چه ور نه نفلی روجه ولی ور او بغیر د خوان ده اجازت نی ولی ور کل چه ده کور ترانغی نه بی بی تا روجه نی ولی نفلی او وی بغیر زماده ځنني ولې وا اجازه زمانه تارو جنني ولې وا د دې دواړو په میاس کې جګړې را ل اختلافات او دا خاوند د دې چې وو نه دالک دماغی لکمزور وو او چې کله اختلاف راغی جګړه را ل خبره تیز شوي نو خاوند ورتوي ته په ما دا سیل قدم مورشه نو هغه وخت کې دا قائم مقام د طلاقو خذف جڑا شو او نبی له صلاتو سلام له راغلا چې دا سم ما د خاغه د الفاظ ویلې ویخه نبی علیہ السلام یې برت جدا ته تلعکنه دا که موقام ته تلاق دی ته تلاق نه په جړاش وغربوی داس جړزه وغرکشم نبر اسمان ته موخ ته یا الله چا بار ته کومرا له کی یا الله زتات جړاو فریاد کوم زم بار کومرا له کی دا زنانه روانه شوا او په دې کې وې پیغمبر باندې را له دا ایتونه چې کوم دی دا راغلو نبی علیہ الصلات والسلام اغزر ذرو حقوق دلند عربي غوتو دا ایتونو ته ولوستو چې ستا بارک الله پاکو دا حکم را لګره نو په دې ایتونو کې هغه ته کوم دین اشاره کړ او بیا ورستو کوم راغې او نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته خوشخبری ورکړه چې وستا بارک الله ایتونه ورولل ستا بارک الله حکم ورولې ګ ان الله بشک الله سمعون او ېدون کې بسویر ل دون پارسو پار شولهنا ک سان ی ظاهروونه چې سوګه او کوم انکم پتا په تاسو کې من ننساحهم د بیایانو خپلونه ما هن نه اومهې هم نری دا مننددي چې ته خپلی ببي ته وای خو پرده ضرهکنه چې ته په ما دا لکه د مورشا نه کېې شي نشي کې دی ستا مغنی شي دی خو تا با کم می چکم ده اغمان شتا قسم خود وز قرآن ده اغیه حکم بیانه روست رازی این امهات هم نردا مندره دی مگر آغا والدنا هم چی دیزی گولی ستامور خو آغرا چی تیزی گولی تی پیدا شوی و این نام بیشک دی لی قولو نا خام خواه دی منکرن من القولی ناکاروی ناوزورا او دروغ دا دا ستا اوی لکلوی دروغ دیوی اولوی عزویم جرم دیو که نه لکه سرنگی چه پرده خزی تا مور ویل دا یو عزویم جرم دی یو لوی گناه دی نه دک کسی دا اللان ما سیواب بل ترا مدد شویل او د اللہ صفت مخلوق تا ورکل د عظیم جرم دی لکه تا د مور صفت پرده خزی لورکو چاگه تا دیووی په ما دا سیل کزما دا مور شا تا دا مور صفت خزل ورکو نو قران هغه ته زوروي هغه ته لوی گناهوي نه چې دا الله صفت مخلوق ته ور کوي چې ته د مال برکت راکو را لشي مال اولاد راکو را لشي ما زرن نه بچ کو لشي نه دا عظیم جرم نه دی دالوی ګناه نه <تصالح> دی په دې وجوه باندې قران مثلا اقداسه حل کوي وان ان الله بیشک الله لغفور کې تکلیف دی غفور بکن کړي والذین کسان يَزَائِرُونَ نَا كَيْ سَوْ گَن دَل کو مَن نَسَئِ دَبِي بيان خولَنَا ثُمَّ يَعُودُونَ بیا واپس کیږي دله مآ ستا قالو چې ویل لري دي فَتَحِرِيرُ ازادايي با عقبَتِن مَرئ مِن قَبْل أيَّ تَمَاسا ما کي دي يوزي کېدون أغِسرَ ما کي يوزي کېدون أغِسرَ مَرئ بازادې الَبِي يوزي کېږي وشرَبيا زَارَكُمْ دَا کار سْتَاسُو دزونه ننسیت کول تا ستابي پهدي والله خدا پاک م ما پاسهبان دی تا ملونا چې تاسو خبر خبردار دی ف لم یجد نهکه چام نو مونمنت نو نه بیا بهڅ کې نهبل حکم فلم یجد او دڅکچ نهموې فسییامو رو به نې شهرې دوه میاشتې مطې پرله پ پرله پس دوه میاشتې او کجدا ز بیماریا سدوزر پوجوانستانه پکې روجه کزا شوا د چسور دې نیولې غنې پرې شو بیا به د سره کې چې بیا به جیت سپېنور نو او کنا شهرای نعمت تابعین دوه میاشته پرله پسې لګتار دی ناغه پکې نه راول من قبل ان یتماسا مخې دې یو ځکه دې ناغه سره هغه سره به ال نږدې کات چې دا دوه میاشته پر پسې روډيون سي علاو طالب یا حلالیگی واس یرا دام طاقتی نیشتره د خبر خو قٹو قٹو و ادا روجیه ساپا کی نیشتره یرا نشم نوی جون نیما اکم زور ما نو خبر خو رو پا گاڑو کی نزیم واس دیم نشی کولی نو درم قانون اللہ درم حکم بیا لی اللہ خو سانتیار اولی انسان باندې فما لم یستتویا پسو کی طاقتن لري د دی مرایی یار دومی اشت روجو پر لپسو فا ات خوراک ورکولی ستین مسکینن شپیتو مسکینانو تا ماهام و سهر دو میشت دوڑه ورکا دو میشت دوڑه ورکا سهر و ماه خام یا شپیتو مسکینان چه کم ده اغیر اغوان که وغیل دوڑه وکا نداب خوشی وگور قرآن دیزه که یا نقطه بیان کرده چه مخ خدا دی کمره زاده د پر پورم مریض نه د آزاد کله نه تعالی هغه رواقیګی نبيبي یا چکم ده نه دوه میاشتې پرله پسې روږی بنسي نه چروږه اونسه نه الب بیا ورنځ دی کیږي او خوراك نه خوراك فمن لم یستطیع فیتامو ستین مسكينا حدیثه کې دانشته دي زی دانه دی چې خوراک پر سونه دی ور کړې نه تلغه پر نذکات بنه کینا خوراك د شورو کړې دی ورکی دهغکې چې خامهره بس خیر بیا فاته مسیتی نه م کې نه ن شپ تو مکناو تاخوااک ورکوللي د د ته من قبله ا تماسته نهوي چې ډړې سوپوره نی خلاص کړي ورکلی نه نزقت نهشکل ځالکه دالی تو مننو د الله د دیېرپاره چې یخون کې پ والله دسې هیپې غمبر د غبانې حدود د الله او دا پې دا الله دیولل کافرریه د پا د کاافانو عذابان علی عذاب دررناک دی ان الذينا ب ش کسان ی حاددون الله مو چېښ ظه کو چېته کې سبق ډر دی سب رسو په ترجم ب دی ب ش کسان ی حاددون نه اللهه چې خلاب پیدا الله ورسولو او د پیغمبر غمبر دغو کوې توه بشی کما کو بهته الذي نه دکه سررنګې چېره کسان من قبلهم هم چې مکه دي نو وقد انزل نه او یقن منرا لګلیدي آ بيناتتن دکاره والل کاافرینا د بعض کاافراو عذااب مهمين ذااس په کوون کري دا کلري یو ما پارتوانې ععبسوم الله چې پورته بکدي الله جیان تول فام پس خبر بېدي بما پاسو عملو چېکي دي ساه الله لکې د الله غ له سوو او دیکې د غرا دی خوې جزازان ارس ختم يرشو شو په خدای يرشو الله کې ته يرګه هلي کلي شي والله خدای پاک ال اکل شین شید بس باندې خبردار دی الم ترا اولم بزلبان زجر په لفظ الم لفظ الم سره درې زواجر بورکنه دا لون بنه الم ترا آیات انر قتل ان الله یا آیات نه پوء الم ترا الم تعلم آیات ان الله بشکله یاله <اللہ> مو پوېږي ما فی پاس اوفیسممااد چې پاسمانو کدي و ما فرد او چې پما کې ما کوو نه کېږي من نهجوه د مشورېنا س سط د دریو کسانو الله ورا بیا هم مګ دغه الله سلورم ددي دیله ستین او اس نې ران نه وړو د جمع کېږې د درونونه کېږي نه درې یو ششیتان د دو کسانشیطان د درې دا جمه ن ځکه سلااست شرورړه الله هو مګ داغ الله را بیا سلورم د دیدي ولا خمستن او پ کسان الله هو مګ دغه الله سشپم د دیې درې کسان مشوره کې خبر کې سوررم سره الله د ګ نو سنا چې مشوره کې او په جرګ کې داسې خبرو ک چې د الله خلاب ګور الله د نه خپ شي د که پ اسسې. نو بدهم وای که موږ په پنځه یوه بازه هیڅ نشته وای الله خوشته کنا ار سر حاضر ناظر دی دا خلاف خبر غوړونده وا ولا اکثرن ندی الا هو ما هم مگر دا حدیث را دی انما كانوا کمجه کی چی دی علیکم جه کیه تاس نو زر سرم لذا صفات د حاضر دنا سره الله دی دا مې چې پیغمبر ازیک حاضر ناظر دی بلکې الله وای الله هوما نهما قانو دغه الله دي سره کمز کې کدي س ی نه بیا هم یا به خبر کېدي ما پاسو سوامیلو چې کړړي دي ی مل قیاه پر د قامت ان الله ب ش الله بک شنالی پارس باې پورې په دویم زلبانې لف دعالم او زجر منافقو به مشي کولی مف بیکل د خلاب د پې غمبر کول. نله یه خللا د پې غمبر کېو ځمه علم ترائتنېپه النا پا کسانوبانندې یا علمتهرائتانانه د قې اللهنا کسانو ته نه هو چېدي منه شووانې نهجو د <متحدث> مشهونهسم یا او دوونه <متحدث> بیا دیوا پس کېږي لما اسططانه چېدي من <متحدث> کلی شووه نه دغې نه وایتنا جوونه او مشې کي بل اسمې په غونه سرول او په زیاتتی سره بل اسم پشرک سره او العدوان او په بدعت سره ودې لمتن کې داګه مشوري چې شرک بسن خوړی کی بدعت به دې بسن خوړی کی رسمونه رواجونه بسن خوړی کی دې لمتن کې نه نه توحید او سنت لمتن دی چې قران او سنت بسن خوړی کی فائدہ به خلکو ته څنګه راشي الله وای په دیبان دی او معصیت رسول او خلاب د غمبر کی او د پیغمبر خلاف کوي ز جا وکه او کله چې را ش تا تاحيوکان نه سلام چې تابانې د ما پههطرې کالم ح کا چې نهګ الله چې نهګې تاته بهله پغیبانې الله تاته الله اغ طریکه سلام نه د لګل کومه چېدي کو به اسا عیکم نه تا نه د بیماري منافین وي رانکارې خو اس علم نبی علیہ الصلات والسلام و, و, و علیکم دا باندې و علیکم السلام ای و علیکم ام المؤمنین حضرت ای چر دلانها نبی علیہ الصلات والسلام ته دا ورته داس بدوی اس سلام علیکم کتابانه د بیماری نبی علیہ الصلات والسلام و ما و ما و ته کې و علیکم و, و, و تاسو تا تا تا تا تا باندې تا جوان ورکو جو و علیکم په تاسو دغه بیماری چې ما تسوای او يقولوا اوايدي في انفسهم فذوقوا لو لكي لولا يعذبن الله ولعذبناك الا من لا بما فاصون نقولوا يوم ذابن بيابئ جم من بيغمبر پر استعذاتو کہ کو نمنا الله عذابنا لك حسب وقت حسبهم جهنم غافر دي لجهنم يسلونها داخل جباغتا وبئس المصير بينما كار ذروتي دو دے اول قانونو مؤمنانو ته ديږي چې ذکر کوي عربي مطلب داره چې کله مشوره کوي نو قران د سنت مطابقو مطابق عقیده پاره کوي چې دغې مطابق ای مؤمنانو اذا تناجهتم کلا چې مشوره کوي تاسو فلات تناجو نو مشوره بل کوي بالاسمی پګونا سرا والعدوان افرزیتی سرا اصل نه چې د شرک اثبات او د ببدو غې خبره په تووکې هغې ترچ کوی پهکې و ماسی تر رارسول او خلاب د پې غمبر داکه مشرت تهنااجو مشه کوی بلبرې بل پهتهه سره ت ق پهونه سره تقل الله الذي ې کې داغې الله نه ی جد الله تا تو شرون تا س بایدیو دی کولیشي ان من نه جا ب ش مشه م نهشیوانې دشیطان الذي. خا مخاقم جنکیا کسان امنو چمو بناندی دکه چې د شرک د بداد لپاره مشوري میټینګونه مومنان تعقیب باندې کوي دکلیق چې خلک په سیلان روان شه ولې بیلاری کوي ولیس بدزارهم انره نقصان ورکون کیدی تاسو اندې وې زره الله بیا اذن الله موږ پر کوم د وعل الله وعلى الله خاص بالله باندې فل توکل المؤمنو توکل کی مومنان آمَنُو دیم دے دے دیم دیم دے دیم یا نه آمعملو ګم د دی کې معامانو ته خطاب کوي ګیم قانون ګ امر معامانو ته بئ یا نه عملو معامانو قيلهعل کوم کله چې چې تاستاتهفته او پراخرا ولی فمه جاې په مجلسه نه خپلو کې خ ته نه فراخ را و یا صاح الله لا کوم پراخبراول لاستا دپاره مجلس, مجلس ناست یا درس قران دی مشوره ده حدیث پیغمبر بیان او عملګری ګړن ناستی او د بار نور کسان نه اله نو الله عز وجل ورته زیا ولا ورته یو پیر نبی علیہ الصلات بیان کو صحابه کرام ناستی کسان منافقین ناشتو په دې کې نور کسان نه غله نیوي کې نور کسان نه له صحابه پاسې اوچخین په به نه پېشي د ځان سره بیا و دتهور څه د خپل ملګر او سره غم ده اخپل ملګرو لذ ووررک دا اعت رازاد د غې په د خمبیر ک چې کمم نه اخلی شي وو الله ووه فراخیله چې کله یو مګره راغې یا ملمرههغې یا ملګر د غې نهلهور کې ځان اوه ک را وړکه نه به له فراخه سا پکه داای تروز ترزه کمځ کېي دا ل د کارونه کوله سره پیدا شوي نهشتهې ځ نه نه داله ور چې ای د ورک یف صحل الله لا کوم الله فراخی رال استسو دپاره طال به الله فراخی راوللي لبه دپه وای دقيله او کله چېویل شي اون شدو پاس فن شددونونه پاسېګي کا سره تنظیم د کار د پااره پاسې دولی نا دا بیانی چھو پس مکا باندہ بناسی بس فورن ان پاسی فور ان ہے دا, دا امیر او دا استاد دا امر چھو کم ننے تعمیل کوا یرفا اللہ واللزین پرتکی اللہ کسان آمنو چا ممنان دے من کم پتا سکے وشد دن دا پار پاسی دا قربانی ورکان اللہ با دا غنم پرتکی اللہ با درجات دا غن پرتک واللزین کسان اطل علماش ورکشو یقید دفویا درجات درجیری واللاخ دے پاگو ما پاسو تام چ کوي تاسو کبیر خبردار دي دريم امر مؤمنانو ته عربي مطلب دا لري چې کلم مشوري لږي استاد لږي نظام سره سن سواله توق فود زن سراوال مينه محبت سيوي شور سره تعلق سيوي يا ايها الذين امنوا او دا حکم ولرولې کو ځکه منافقين بسكار نو ايو پیغمبر باندې بر اخلاص خیضا بس چلکی انا دا خبر سنگ دا نا بے پجل تانگو نا اللہ پاک دا حکم راولے گو یہ سوک تا سر مشورتی دا دا سر. نا تخباو دالے در اوڑی جان سر نا منافقین خو بخیلانو نا جو بیا منش بیا پا نرات لیلو الله اللہ کې دا قانون راولے یا ایوها الازین آمنو اے مؤمنانو اذا ناجیتو مر رسول کلاکم شرکو د پیغمبر سر فقدمو نوران دلے گی بین ی دین شو اقو مسجد مشریخ فل نصدقه صدقه توفال د علی ذلک دا خیر ولکم وردی استاد پار او اطهر او پاک دی استاد ژوند پارا وزله پاکیت ور راجی فئن لم تجدو بسکه تاسو نومم ایفئن الله کچره تاسو یو شی نومم جره ما په اهم مشوره او استاد او امیر سره خو سره سره شته نه کی سره وسم نو خیر دی دانجه قام مقاتو خو خو چیز تر نووسه چني د خیر د مول مولا ځان سره تو فائن الله بهشکل الله ور هو رحيم بهنه کې مې رباندي اشفقتم اير يريګي تاسو ان تقدمو چلون دي لګي بين يدنه ياكم لمخيد مشروق فل نصدقت خيرت يا تخفا فاذ لم تفعلوا پس کې چي تاسو نو کې درکار تخفا دال سرنيون لا وتعب الله مې ربانی بو کې الله علیکم پتا سباندی پاقیم صلاته درست کوي منذ واطي زکات اور کوي زکات واپی الله تعبیداری کوي د الله او رسول وي پیغام برداغو والله خدای پا خبير خبردار دی بما پاسو تا ملون کوي تاسو بیا زجر ورکی دی دی کې الم ترا ایتانه په تلل لذینا ا کسانو تا تولو چې دوی ستېقام انده قوم, قوم سره غضب الله علیہم چه غضب کړی د الله پاغي باندې منافقین په کوفار سره و دوستی سر و سره کوي رازداري و سره کوي واه د مؤمنان تعذ الله دشمن سره په دوستی رازداري نه ای امونافقین به دته کول دا که سمونګه تعلیم دی چې منافق سره په دوستی نه ساتي کافر مشر سره پهونو ساتي آ اچا سره پهونو ساتي چې قران او د سنت دشمن دی وستا تعلق دیغسری ما هم منکم نردیستا سنا ولا منهم او نتاثر دینئے و اس تعلق بو سرستا سنئی و یحلفونا آقا سمنکی آلالکا سبے پدا روغباندی و هم یعلمون او دیخ پوئیگی اعداللہ لہم تیار کردی اللہ دیرپارا عذابا شدید عذاب سخت انہم بیشک دی سا اما کانو دیرناکارا سری عمل انچے قیدی اتخذو دینی ولدی ایمانهم قسمون اقبل جنتاً دالونا فصدو نفس منا عن سبید الله ددین دا دالانا فلهم پا دیر پارا عذاب و محیل عذاب شرمون کری لان تغنیا چرمکم نکی انهم ددین اموالو مالون ندی ولا اولادهم ان اولاد ددین من الله دی دا تقریب دالانا شیع دی ذری اولائی کادا کسان اصحاب النار خواندان <متضح> دور دی ہما فیہا قالدون <سؤال> یو دی پاگے کیا ہمیشہ یوما پارد بانیبا سحم اللہ چپورت بکی دی اللہ جمعین طول فیحلفونا نقسمون بکی لہو اللہ تا کمالک سرنگی یحلفونا لکم چپسمنکی تا ستا قیامت کی بمو یا اللہ مہو شرک نو کڑے لکا صورت العنعام کے سلیشتمایت کی تیری شوو وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين واي بدي قسم په دېره کومه شرکلو نا الله تبم قسم التاخرت تفخا لك الله چې څنګه تاسو د دنیا کې کوي اته څخه په اعتبار وکي زمو نه منافقو كله ملکه تبو نقري نا الله وې و دې وې چې الله بځلوم کوي قسم یې کليتي ويا سبونا غمان کوي دې انم چې بهشکه دي على شيء او دین باندې او تیقبان دیلی ارا خبردار انہم بیشت دیهم الکازی بون دی درو جن دی ایستہ وزا غلبا کردہ علیہم شیطان و پریبان شیطان فان صاحب نیر کردی نا ذکر اللہ کتاب الله اللہ و شیطان پی سور دے شیطان پی رپاس سور شو دے و دخلی کتاب تنیر کردی عرصی چکم نن آغا تنیر کردی اولای کا دا کسان حضب شیطان دادا اللہ دا شیطان دا علا خبردار ان حضب شیطان بشکا دا اللہ دا شیطان هم القاسرون ایبا دی تاوانیان ان اللزین بشکا کسان یحاد دون اللہ چی خلاب کی دا اللہ ورسولو او دفی غمبر دا اولای کا دا کسان فی الازلین ایبا دی پزرلی شوکی پرسواشوکی وعلا بے رسو الله به تبو بربت کتب الله لیکل دا اللہ لاغلبانا چی خامخا غالب بی غالب بیم آن بی آن آنازو ورسولی او پیغمبران زمان زو آزما پیغمبران دا بغالب دا بکامیابی او دا انبیاء علیہم السلام اغمیشن چی صبح چلی اری بکامیابی اِنَّ اللہ بے شکا اللہ قوین طاقت لر ان کے دے عزیز و روار دے لا تجد د قاماً ت اسو قامي آمامنا چې ق بقي بالله پولهبان والعمل آخرې پرذا آخرت یوه دوونه چې دوستی بقي من ا چا سره خ الله وسوله چې خلاف کې د الله د في غمبر دغو دا و دااس ب دا ایمان وال دی دا ایمان وال نهدي چېله دوشمن د تو سره دوست سا دوست داو کامل ایمان نرستا ولو کانو اگر چیدی آباهم مشراند دی او ابناهم آباهم پلاراند دی او ابناهم یازامند دی او ایخوان هم یارون ردی او اشیرت یا تا بر والی ردی کستا تا بر دا ستار ور والی دا ستا دوستی و خوش دا قرآن دا سنت دشمن دنستا دشمن دی واقع سر دوستی نزادی ولعائی که دا کسان او دا صحاب اکرام که دا, دا صفتو او بیدیم نیچه راق رزیلان حول پلار جنگی بدر کې مخل راق نیچه مخل اولا راقی نو مخل تیناوالا نیچه بیا مخل راقی نو بیتی مخوالا نیچه پا درین پیر راقی نه توری نیغتوا چه قشن سر د پلار نکتاو غرلو تی راقلی در پیغمبر خلاب میدان تراوتی زمان مخل مخل تکی ماستانا ما مخوالا بیا مخل مخل ترازی اپا زیبان نی برابر دا سی و لا کاذا کسان کا طببا ل کل دا اللااف قلو بهعملینوان پهو داغی کې ایمانوه الله داغی زنو کې ایمان وردن نهلو او مثبوط کللو دا هم او مثبوط کللو دي بروهم منو په نور د ایمان سره د خپل طرف نه انقرآم سره وای دداخل هم او داخلی بديجنناتن باغو تا تجری چې بې به من تاتهحل انهارو لاندې داغې نهی خالیدي نفیا شوي دي پاغې کې او راض الله رضا شغی دا اللہم د دینا ورزو عنہو او رضا بی دا اللہنا علی صحابون از رازیما او زمان برازی و قرآن پر دا داگر جو کم دن کا ترخیجو جو ذکر خوشا لیم او زمان دا اولائی کا دا کسان حزب اللہ دا دلد اللہ دا علا خبردار ان حزب اللہ ہے بے شکر دلد اللہم المبلحون صرف دی و کامیابی صورت الحشر دا صورت په نزول کې سلام ده په صورتي بييني نه نا نازل شي وير داود دا صورت بشاره تر کې مؤمنان تا بشاره الفتح بعد الابتلاء د امتحان او د پلان راستو خوشخبری الله ورقي دی صورت کې ماكي صورت کې ترغيب الجهاد بيان شو نه پدي صورت کې بشارت تر کې مؤمنان ہوتا دا صورتی دي صورت, صورت په یو ځای راول و لا اثر صورت او صورت کې داوره توحید پاول کې بیانېږي او بیا بشارت مؤمنانو ته استلو استلاد بن نزير به اخراج بن نزير په استلاد بن نزير سره بشارت دنیوي او بیا د منافقینو اخلاق بیانې صورت کې چې اخلاق سری دغی اخلاق او ترغیب ورتي اعمال صالحه او دې طریقه څنګه سورته کوم دی سرا سورت روان دي او عظمت د قران کریم په بیانای او بیا د سورته اخر د اول سره مربت کئ لکه اول کې داور توحید دا نه په اخر کې هم داوره توحید ده نه د سورته اخر د اول سره مربت کئ دې طریقه سره سورته روانه بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکي بیان الله لرا ماسووکو في سماوا چې پاسمانو کې د او مااصل اعرض او آ چې په مع کري او هول عزی دله حقيین دغه الله حکمت اوللهځ الله غ ذاات دی آخرجل لځېنا چې کافرانو من کا فروج کاافادو ان هل من هل کتابوالوونه مندی یاې هم د کورنو خپلونه ل اوولل د پا را دوړم حشر لومبې حشر لَمْبَنَي حَشْرَا جَنگِ بَدَر بیا داغین دویم ذلبانډې حشر ددی دا داو درې مهاجر داغین روز ته بلو اصلارم حشر با قیامت کی والوی راجمکی کیبال تکې کی نداره دی لَمْبَنَي حشر دی بنو قریزا او بن نذیر دوار يهود دی لو بنو قریزا خو جنگ خندق کې د مشرکین په ټیم امداد کړو نا لا پیغمبر توهوک چروا ده ما تکړه د ورده ورپسې ناغي پس کولړل لا واغي کلاکه بن شو او بیا حضرات رضی الله عنه د هغه باره کې فیصله کړه چې ما او جوانان د قتل کړی شي بوداګان او او زنانه د لوكيت کړی شي او مالونه د هغه د په مسلمانان تقسیم شي په صحابه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل قاضی ته بقزل مل بقزل تا فیصلة دا اللہ فا فیصله ده الله په فیصله باندې وکړه اک شيغي سروش دا بنو نظیر چې نو بنو نذیر محمد مسلما رضی الله عنه د دینه خدای سره دوه کسان قتل کړو په خدای سره نبی له سلام او د غې د صلح د پار لړو خیبر ته بنو نظیر ته علاقه تللل چکه کلال ته کله چروغ او کو کس دید غواری یا سغوار چا ول ورکو نبی له صلاتو دا داسره دیوال ویخته ناس کو او هغه زی کی دغه دغه پاس یو غټ غټ پروته دیوال لپاس هغه یو بل تسترجوواله چې شابه د موکر د غټ پرو ورځوي الله پاک جبريل امين له کو نبی له صلاتو سلام ته یو زره دی زين ال شابه د زین زده د او بیا پینځل سره سر دی ته مولا تور کو چې پینځل سره دې صحیح شي ایمان نه ولای تابیدار شي ونه جهاده تیار شي دل د دیو جن نبی له صلوات و سلام پاګیبه نه فوشکه شو کولا پا وراله پاګیبه انده او هغه بن شو په خبر زین کې او به خپل هارت تسلیم کو او داغین مال لاس ته کم دې اغراغه او اغي جلا شو نبي عليه صلوات و سلام وفرميل چې سیوا د اباده سامان نه بنور سجن سره نه وړي او اصله هغه مال هغه ته شو او هغه جلاوتونه شو د هغه زن او شولاله د په دې ايتونو کې هغه د چکم د اشاره کی. ما ظننتم ګمان نکو تاسو ايخرجو چې دی بوزي منافقين ویس شي تغي لا غيشن لغيوته ځکه منافق كل مر لدک کافر مشيک چکم د نمرش تک د کافر مشرکو دا وسم د کثری د او د دا خلکو مرسته به دا مرست د منافقین ځان مسلمانان وی امرسته بداغی کړي طول امر له منافقت کی نو چپی بیا خوري او سپل چکم دن بیا خوري دین وی حقاږي اړیچته و زی او ځانو او خیال رقی انم چې به شک دي مانعتهم بچبکی دي هم, هم قلاغان خپل من الله د عز دا, دا الله نه فاتهم الله پس راوز دی تا اللہ عذاب من حیثو دا وزیننا لم یه تصبو چی دی گمان نوکو و قذفاوه چولا فی قلوبه مر روبا پس انو دی کیا را یو خربونا خرابو لی بویو تمکورن اقبل بی ایدی هیم اید او پا لا سنو دا مؤمنانو باندی اقبل عباده نلولی اصول صحابو نلولی ادایو درز درزو